habari za wakati huu mtazamaji wa Esther TV karibu katika historia haya aliyokuwa rais wa Marekani na maanishi hapa Barack Obama Baraki Obama, rais wa Marekani mnamo Novemba na nane. Baraki Obama alichaguliwa kuwa rais wa nne wa Marekani. Alikuwa rais wa kwanza wa Afrika na Amerika wakati alizinduliwa tarehe 20 Januari tisa kwa Obama alizaliwa Agosti 4, mwaka 1961 huko Honolulu, Hawaii. Alihamia Jakarta mwaka 1967 ambako aliishi kwa miaka minne. Alipokuwa na umri wa miaka kumi alirudi Hawaii na alilelewa na babu na mama yake. Baada ya shule ya sekondari, alihudhuria chuo cha kwanza cha Osdento na chuo kikuu cha Colombia ambako alihitimu na shahada katika asansi ya siasa. Miaka mitano baadaye, alihudhuria shuri ya sheria ya Harvard na akaitimu Magna Cum Laude mwaka 1991. Msiano ya familia, baba Obama alikuwa Barack Obama asili yake ni Mkenya. Yeye mara chache alimuona mwanawe baada ya talaka kutoka kwa mama yake Obama mama yake andun ham alikuwa mwanadamu wa usomi kutoka Wichita Kansas aliolewa tena na Lolo Soetoro mtaalamu wa jiolojia wa kiindonesia. Obama alioa mwanasheria kutoka Chicago, Illinois, Namo Oktoba 3, mwaka mbili Wote wana watoto wawili, wa Maria Ann na Sasha. Baada kuitimu kutoka chuo kikuu cha Colombia. Baada Obama alifanya kazi kwanza katika shirika la kimataifa la shire na kisha katika New York utafiti wa maslahi ya umma. la siasa, la kisiasa kisha akahamia Chicago na akawa mkurugenzi wa mradi wa maendeleo ya jamii. Baada ya shule ya sheria, Obama aliandika memori yake ndoto kutoka kwa babu yake. Alifanya kazi kama mratibu wa jamii pamoja na kufundisha sheria ya kikatiba katika chuo kikuu cha Chicago. Low school kwa miaka kumi na miwili. Pia alifanya kazi kama ufati. Mwana wakati huu mwaka 1996 Obama alichaguliwa kuwa seneta mdogo kutoka Illinois. Barack Obama alianza kukimbilia kuwa rais wa kidemokrasia Februari 2007. Alichaguliwa baada ya mbio ya karibu sana dhidi ya mpinzani mkuu Hillary Clinton, mke wa rais wa zamani Bill Clinton. Obama alichagua Joe Biden kuwa mwenzi wake wa mbio mpinzani wake mkuu alikuwa mgombea wa Republican John McCain atimaye Obama alishinda zaidi ya kula sabini zinazohitajika kisha akarejea mwaka 2012 wakati alipigana na mgombea wa Republican Mitt Romney matukio ya uraisi wake mnamo March 23 2010 ulinzi wa mgonjwa wa sheria ya utunzaji wa bei nafu Obama Care ilipitishwa na Congress lengo lilikuwa kuhakikisha kuwa Marekani wote wanapata bima ya afya na fuu. kwa kutua ruzuku kwa wale waliokutana na mahitaji fulani Yama wakati wa kifungu chake mswada huo ulikuwa na utata sana kwa hata amechukuliwa mbele ya mahakama kuu ambayo ilitawala kuwa haikuwa kinyume na katiba Mnamo Mei 1 2011 Osama bin Laden mtawala wa mashambulizi ya ugaidi ya 9 mkwaju 11 aliuawa wakati wa mashambulizi la Neve la Pakistani. namo Septemba 15 na mbili magaidi ya Kiislamu aliwashambuliwa kiwanja cha kidiplomasia cha Marekani Ben Benghazi, Libya. balozi wa Marekani John Christopher "Chris" Stevens alikuwa katika shambulio hilo. Namo April tatu magaidi wa Kiislamu nchini Iraq na Syria waliunganisha kuunda taasisi mpya inayoitwa I CIL au ISIL ambalo imasimama serikali ya Kiislamu huko Irak na Levant. Isil ingeunganisha mwaka mbili na na ICC, ICC au ISIS. kuunda jimbo la Kiislamu la IS. Namo Juni 2015 aka mkuu ya Marekani itawala katika Obagafer ya Hodgars kwamba ndoa hiyo iliyofanywa ili ilitwa na kifungu sawa cha ulinzi wa marekebisho nne. Barack Obama ni rais wa kwanza wa Afrika na Marekani. Siyo tu kuteuliwa na chama kikuu lakini pia kushinda uraisi wa Marekani. Alikimbilia kama wakala wa mabadiliko. Athali yake ya ukweli na mwimu wa raisi wake haitatambuliwa kwa miaka mingi yao. Ulikuwa nami msimulizi katika historia ya Barack Obama, raisimuustaafu wa Marekani. Ndani ya Esther TV, ni mimi valiko Kanyamala au mfwimi. Mfwimi the exponent.